Mine korte øjeblikke, mit historiehæfte. nu er vi kommet til side 6, og historien hedder En flaske whisky. Regnskabschefen hos Brøste nede i 1970'erne var en høj slang, flot herre, formentlig i begyndelsen af 40'erne. Sort hår, og han lignede en handelsskoleuddannet person. En af den slags, jeg havde mødt, på forskellige handelsskoler under min egen uddannelse. Han var dynamisk og udstrålede et venligt sind. En gang bad han mig om at få leveret nogle LB-statistikker fra mit arbejde på Frederiksberg til hans hjemmeadresse i Nordsjælland, som jeg overbragte ham. Han takkede for materialet, og som den ekstra service, han følte han fik, fik jeg en flaske Ballantyne whisky. Og efter jeg kørte tilbage til kontoret med den ventede taxa.